Але вже після смерті з'ясувалося, що його партнер Віктор устиг викупити його частку. А Ясик знову розпочав новий бізнес. А що це за бізнес і куди поділися гроші, я не знаю. Ну, Подивіться, де ви тут бачите сейф? Мені колготи нема за що купити, а ви кажете, п'ятдесят тисяч. І нащо ж ти, кізенька моя бідолашна, живеш». Жанна все ще глузувала, але вже не була такою агресивною. На зарплату? Оля, наче виправдовувалася. Віктор кілька разів заїжджав, залишав потрохи грошей. Якщо у вас така вже скрута, можна попросити в нього, гадаю, він не відмовить? Тим паче Ясиковому сину. Віктор – це Вітя Стеценко? Ви з ним знайомі? Оля шалена зраділа цьому першому натику на нормальну розмову і якимось внутрішнім чуттям усвідомила, що зуміла переконати Жанну. Була знайома, але цього просити марно. Він за 10 баксів давиться, а щоб комусь там допомогти, то вже погодів. Запала тиша. Оля все ще ніякої вічі. Сьор була заспокійливий чай, міркуючи над тим, що ще варто сказати гості, аби остаточно довести абсурдність її претензій. Жанна явно розгублена теж заглибилась у свої думки, меланхолійно поїдаючи варення. Хвилин десять так і сиділи мовчки. Ні, ну просто голова обертом, нарешті, наче прокинулась Жанна. Я ж на власні очі бачила в нього бабки. Більше того, він, очевидь, легко їх витрачав. Люди так не ставляться до останніх стабахців. Та ще й тачка. До речі, де вона? Машину мені довелося віддати. Оля знітилась, ніби зізнавалась у чомусь ганебному. Його приятель Славик приніс мені боргове зобов'язання, Ясик якимось чином завинив йому 15 тисяч доларів. І ти віддала йому Ясикову БМВ? От дурепа! Ну, скажи мені врешті-решт, як померла ця наволоч, наш спільний чоловік? Жанно, я розумію, може Ясик і завдавав вам болю, Оля осміліла до того, щоб робити зауваження. Але його вже немає. А про мертвих, як то кажуть, або добре, або нічого. Гаразд, гаразд. Матиму на увазі. До речі, давай на ти. Все ж таки, майже родички. Вона покінчила з варенням у своїй розетці і запросто присунула до себе Олену. Викладай, що там з ним трапилося. Про раптову зупинку серця мені відомо, а от подробиці. Я мало що можу тобі розповісти. Перше на ти вийшло доволі несміливим. Я цілий день була вдома, чекала Ясика з роботи, коли зателефонувала його родичка. А, ну ти ж з нею, напевно, знайома. Його тітка Ілона. Може, пам'ятаєш, у неї дача поряд з Ясиковою. Щоб не розплакатись, Оля заходилася на багатий край скатертини. Ще один їхній сусід знайшов Ясика, наче непритомним, і відразу кинувся до неї. Бо Ілона Віталіївна, якщо пам'ятаєш, лікар. Вона прибігла і встановила, що Ясик помер. А вже потім судмед-експерт з'ясував причину смерті. Завжди Жанна зацікавилась настільки, що забула про варення. Це трапилось, якщо не помиляюся, на початку жовтня. А за яким бісом він поперся туди отакі порі року, та ще й посеред тижня. Оля знизала плечима. «Ну, ти ж, напевне, знаєш, як Ясик любив дачу. Тільки там він по-справжньому міг відпочити. Тому, коли щось не складалося або виникали проблеми, він їхав на дачу,